الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يتيعه ويتيع رسوله ويتبئ ردوانه ويجتنب سخطوه فإنما نحن به وله اما بعد اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازو فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العظيم زما بير قابل قدر ده جهات ده سفر ملگرو زو استاسو پولان دي دي آياتي کريمة يو لگشان ترجمه كهول غوارم نمسا با چه پا پاکستان كه و پا افغانستان كه و حالات باندې نظر واچو نو مونږ با خبره باندې مطمئن شو چې صرف افغانستان کې د جګړې 15 ډرشکه لوشو په دې 15 کې مونږه 2 لکه 3 لکه مسلمانان د لاس ورکل د شهیدان شو او څومره مه دي پورې څومره خزیز مونږه کونډې شولې او څومره نو قانون از مونږه عمله کوه تاسو مونږه جیدادونو تاسو ته ورسېدل او دوسه پورې ددي ساحه مسلمانان کو یو نتیج تهونه رسیددل. د یو غاټه اوکاره ووجده ده, ده او او چې زمونګ مجاهدین په خپل منزو کې اناتفاق دي. او دلته د مجاهدین او داس ی رواج ګزیدللی. چې هر مجاهد د خپل نظم او خپل علاقه او خپل پروګام یو خپل اجارهداری ګرزوللی ده, ده. او هر سړی ته خپل نظم او خپل مرګې مجاهد کاری او د نبار ور ته چې کم څه دا وی دی هغه ورته مجاهد نخکاری څومره نقصانونه چې موږ وسه پر وخل دام د دې د وجه وخل لو موږ چې څومره په خپل منزو کې په خپل مجاهدینو کې اختلاف پیدا کوي د موږ لدې خبره ضمانت راکې چې موږ بڅرته هم غالب نشو ځکه چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم که چرته تاسو په خپل منځ کې نزاکه ولا تاسو په خپل منځ کې نایتفاق تاسو په خپل اختلاف لار نو ده لازمی خبره ده چې تاسو به بوزدل استه یو استاسو قوت بتل وی استاسو قوت بلال شي نو که کم وقتی منگ بوزدل او یو قوت نی نو بیاخ اسوال پیدا کی چې چه پا منگ په یو کفر بانی غالب شو یو تواغوت بانی غالب شو يو پا یو علاقه که منگ یو اسلامی شریعت راول اسلامی امارت قیم کو یا یو دالله یو قانون نافذ کو وم ده غواجه ده چ پینځه ډیر شکاله و او وسه پر منګ خپل هدف ته نه رسیدله او صرف د نقصانونو سره مخ کی یو کیند کی نن ند وکاله مخک منګ په یو ځای کې مشته او په یو ځای کې مضبوط و وننن پاغه ځکه منګ نه کیند نن نکال مخک ز منګ سره کم مخلص مخلص مجاهدینو نن اغه مجاهدین شیلن شوو دی او داغه په ځای باندې منګ سره داغه نیمو بدل یا داغه بدل مخلص مجاهدین نشته دی اصل وجداد چمنګه jihad خپل یو ټیګه ګرځولې ده او خپل یو اجاره دا اجارهداریم ګرځولې ده اول ز په کار د دې خبره ته سوچ کوم او په ټولو مجاهدینو ټولو مسلمانانو ته په د دې خبره ته سوچم د خپل یو د سو خبرو تاسو کول غواړم او ان الله چې دا خبره زه تاسو سره کوم او په دې کې زه ما هیڅ ذاتی مقصد نشته الحمدلله د خبرې قایل چې زه ا کمه په پاکستان کې د پاکستانیانو خلاف جګړه کوم یا په افغانستان کې جګړه کوم نو مال په کار دا چې مادي یو ملک سره روغه کړی وي او یو ملک سره ا مثلا په یو بازار کې یو خر کې ناسته وي څه مشکل مات نه وي خو ما چې ځان تک مشکلات جوړ کړې دي او په غرونو کې ژوند تیر ومخپل ماشومان به چې په غرونو کې په ځان په سګرزم نو باغې کې ما دا مقصد دی زه د افغانستان مشاهدین او د پاکستان مشاهد او د طولې نرې مشاهدین خپل رونه ګرم او ځان د دی وور ګمو خدل ته زمنږ او اودسې مکار دشمن سره مقابله ده چاغېته وای آیس چې دا د د سااح د د خي یو مکاره جنسی ده چې اکثر په مجاهدینو کې جنسی اختاخلات کی د اکثر پهوامو کې غټ غټ مشران د جنسی اخیستې او اکثر دای جنسی چې کول غواړی دا داس ی مکاره خفی ده چې دا اکثر مجاهدين په خپلو کې جنگي او د خپل په خپلو کې د جنگولو کوشش کوي زه ټول مشران او کشرانو مجاهدینو ته دا درخاص کول غواړم اقدمه امارت اسلامی افغانستان مجاهدین مجاهدين دوغه د تحریک طالبان پاکستان مجاهدين زه دا ویم چې تحریک طالبان پاکستان چې د امارت اسلامی او شاخ ده او امیر المؤمنین زمنګ حافظه الله زمنګ امیر دی او جهات چې دی دا دسممه او د اعتات نه یو جوړ حکم دی او که منږ چرته جهات کول غواړو په دی کې منږ د امره اعتات نهکو نو د سومره تکلیفونه او سمره شخص چې منږ په انبان باې ېروونو د یو ډیرره وااض خبره د چې منته والله تلاجر را نه کې ځګ چې د جهات دپاره ده او سدي چې لاجهاددهمات وله جممات الله بالامری وله امره الله بتا جحات د جممات نه بغیر نه کې یو جمات د امیر نه بغیر نه ی او د امیر چې اعتات نو کومه ګټر ته د خپل امیر اطاعت وونکو هغه حکیم الله مسعود حافظه الله دې که امیر المؤمنین ملا احمد مر مجاهد حافظه الله دې د زما مشران دې کومه چرته دې اطاعت وونکو نه لازمي خبر ده چې الله تعالی به موږ له اجر رانیکو په دې دنیا کې موږ ته څه کومه ملاو شول او په آخرت به زموږ تباہ او بربادي نو موږ خبرو باندې قایلی او موږ دومره مقل نه کمن کمه سره د چا سره اختلاف لري یا زمونګه کشران د کمبرګري سره اختلاف لري نو اختلاف د څه شی ده چې د نبي السلام د صحابه و نه راپدی خو پټول مسلمانانو کې مسلسل راچلي دلې د یو نظم کې چې پنځلس کسان لس کسان نه پاغه مرګرو کې خامخه یو اختلاف خبري د ښکار خبره ده چې په تحریک دنه نم اختلافونه بوي په امارت اسلامی کې په افغانستان کې دنه مجاهدینو کې هم خامخه اختلافونه وي نو پکه شرانو کې اختلافونه تل د لازمی خبره دا د دین انکار نشي کېدل خو زدا وزه حتول مجاهدین تکول غوالم چې زمنګ چې د چا سره اس قسم نظریات اختلاف نشته دي منغت کده امارت اسلامی مجاهدین دي کده تحریک طالبان مجاهدین دي که دا تل jihad مجاهدین دي دوی زمنګ دشمن یو دي زمنګ د یو کفر سره مقابله ده او پدې کې کفر منګ ټول متحد ده او کفر پمنګ ک اس قسم فرق نه کوي خو زموږ د چا سره نظریاتي اختلاف نشته دي ووس دلته په سرکانو سرکړنو لسوالي او د خاص کڼلو لسوالي کې لکه دا بد ټول مجاهدینو په علم کې چې پاکستان د نن ندوک علم کوي چې په پاکستان کې سخت جنگونه او هموندو کې سخت اپریشن وشو نو دغه مجاهدین دا غیلاقین راو اوختل او خپل کډو ماشومان سره په دې علاقې کې ډیره شول خو دلته د بد مرغ یو گروپ دی چې هغه د ایسای د خوشاله اولو ممنګ باندې بار بار قسم قسم حربې استعمالي او موږ سره مختلف اختلاف راوستل غواړي په دغه اختلافونو کې دا واضح خبره ده چې زمنګ بار بار ماحدي شويدي او هغه ماحدي د دې طرفه ماته شويدي لکه څنګه چې اوس د ننندبدري مشته مخ کې موږ په وزیرستان مراقبه کمیسن کې موافقه کړو او دا هغه ماحدي ده لاندې زمنګ څه فیصله شوې او زمنګ په دې علاقې کې مرګره منصف هم مقرر شوی او اوس په دې کې هغه منصف هم موجوده او داغه منصب د دا موجودګۍ په صورت کې خامخديوس پمنګ باندې دوباره یو جنگ کول غواړي لکه حق خدا جوړيږي چې موږ مخکم شریف اصلي ته تیار یو تیار وسم شریف اصلي ته تیار یو په کار د چې موږ شریف سلیم مطالبه وشي موږ سره د خبرې مطالبه وشي یا په منګ باندې د معاہدې د خلاف ورزې کوم شکایتي پکار د شه نور خلکو ته ونه وای منګ سره برابر لاس رابطو کې تاسو باندې شکایت راس دی به کم منګ سره برابر لاس رابطنه شي کولې نو پکار ده چې کوم منصف زمنګ په دې فیصله کې موجود دي چې یو فوزريستان کې د یاد تل د کڼل په صحه کې موجود دي چې غسر پکار درابطه او کلي شي چې د فیصلې د دې فیصلې تاسو داخله دا فرزي کړي ده خو د دا دایسای دا تالی 10 او هربا او 10 او حالات جوړول غوښنه چې مجاهدین په خپل منځ کې ونخلي او د مجاهدینو او عوام متنفره کړي چې دا په خپل منځ کې یو بل سره جنگي دي د امارت اسلامی او د دا تحریک طالبان ټول مخلصو مجاهدینو نن د مطالبه کوم چې کم د کونړ مقامی مجاهدین د امارت اسلامی سره تړاو لري د دې نه د امتاله کوم چې دې دې ساحه تر نه شي ځکه چې په امارت اسلامي باندې زمنګ هیڅ قسم بدګماني نشته او هیڅ قسم شکایت هم په زمنګ نشته دي چې موږ خلاف جنگيږي اگر چې دغه دا خلک د امصار الاسلام ولاو د نشکل لشکره طیبی ولاو د یو ډیر مکارې جن سيد چې د دایسای دا دا دا بچی دایسای دا د دا امارت اسلامي جامع استعمالي او د امارت اسلامي پجامې باندې را راوستي دي او دلته په دی, دی, دی دل په مجاهدینو باندې زمنګ په حرم باندې یو تیرې کول غوړي وزردي د امارت اسلامي د دي مجاهدين نو مطالبه کول غواړي مطالبه کوم چې کتر تر دي ساحه تراشینو منګ بخامه که د دغه مخالفینو سره دغه دشمنانو سره جګړه وکړي چې غویز منګه په زنانه او بي عزتي کول غواړي زمنګه کورونو تر ازي او زمنګه کورونو کې خپل تسلط قائمول غواړي نو منګه دي چرته خپل عزت برباده ولته نشو پرې خولهل نو که د د امارت اسلامي کې مخلص مجاهدين دي غویم په دې ساحه کې موجوده دي د علاقې تراشي نو من دا بیا پته پګنلګی چې دي کوم مخلص مجاهدين دي او کوم غیر مخلص مجاهدين دي او پته کې کوم هغه مجاهدين چې خلکو سره تړاو لري او کوم هغه مجاهدين دي چې هغه صرف په خپل تشکلو او په خپل کارونو پسې راغلي دغه د افغانستان کې ټولو مجاهدینو نزدا مطالبه کوم چې کوم امرګری دي اغه دل تراشي من سر هر قسم رسته او چې دا خلک دومره بغیرت خلک دي چې دوی دوی تقریبا 3 مشتمع دي دوی سره څنګه جړه پرغلیو او پاره کې مونږ دوتې د خبرې لپاره یو مرګره ورولېګو او اغه مرګره دوی گرفتار کو او به اغه مرګره دوی په وحلو وحلو وحل باندې درسلام روزي دوی با په باندې تشدت وک او به او ماغه مرګره دوی په مخابره باندې چې کوم مثلا نغته به کوم تشدت ورکو او کوم تکلیف ورکو او اغه اوازونه به مونږ ته مخابره باندې را ورول او بیا مومن د کچ کوم مقابله کوي اند یربکان دی غو ته والو کو به پاکستان حکومت ته والو کو وسپ صدر 15 ورځې بعدغه شهید کو په دې خلکو باندې مننګ اس قسم اعتماد نشو کولای جدی دي علاقې تراشی دغه شان وس په وخت یغی بار, بار په مخابره بنیدا ناری وی چې د پلانې خزبه زما ينځه یو د پلانې خزبه زما ينځه یو ز منګه په زنانه ته ابو او غلط دې مرتد حیثیت نو ز د افغانستان د مجاهدینو نو د افغانستان د عوامو منظمه د ګیلد چ موږ یو مهاجر قوم راغلی مهاجری او د افغانانو د غیرت او د ننګ ته زه حیران چې د افغانانو ننګ او غیرت څومره مشهور دي چې په زنانو باندې او د په ملمنو باندې او د په مهاجرینو باندې څومره ننګي او په دسي حال چې لکه مثلا سره د پاکستان د حکومت جنگ دی او په ټیم کې افغانستان او صد پاکستان خلک راغلي دي او په د زنانو بيزتي کول غواړي او په قیده د زنانو نه جوړول غواړي نو په دې حالات کې زړه د افغانانو د دین ننګ او غیرت حیرانه چودې په دې باندې ولی رد یې عمل نه کوي زه ټول مجاهدینو ته دا درخواست کوم چې شهريفي اصليتن تیارم ما مخکې هم د دې سره شهريفي اصلي کړې دي او منګه الحمدلله په شريعت باندې برابرۍ د شريعت کې یو خلاف کې یو نقطه په من کې چې صحیح کړې نه زه خپلینه غيته ور بخم خو داسې نه ی زمونږ یو دشمن زمونږ په خلاببان یو پروپگانډ چللی او, او خلک پاغه پروپیگان ک را شي په مونږ پس چ کمې خبرې کېږي زه د هغنه خبرېم خو د غې جواب نور کول غړه چې که د سپو په غپ به مونږ دوته جوواابونه وکوو نومون به صرف دو شو زمونږ د به خپل جنبونه او خپل جه زمونږ نه, نه, نه پاتې شي نو پاخ ک زه ټولو مجاو ته دغه در کوم چې د مکارې جننس د هیس په دغه چالو نو کړه او مجاهدین په خپل منځ کې ور مسلمانان په خپل منځ کې ور نه ځانګړي کی چې دا به مسلمانان ته یو ډیر غټ نقصان یو ډیر غټ شکست سبب وګرځي او زمونږ چې کوم هدف دی زمونږ چې کوم مقصد دی الای کلمت الله هغه ته یو ډیر غټ نقصان ور رسیدي وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ګورای اسلام پسر سيلي مو پام پچل ول مدام کي ني سي دښمنان عقيده پام خپل منځيګ ل پرګدې نن دښمن رسم لوي پام خپل منځيګ ل پرګدې نن دښمن رسم لوي ګورای جهنته دین ګټای تکلیفونه بګانای غره پام نه چې خوب غفلت کوي او خدای هم خوشاله وای